Він зняв каблучку з пальця, підкликав одного з французів ближче до дроту і став пропонувати йому міняти коштовність на хліб. Француз сказав, що в нього лиш півхлібини, більше немає, та каблучка, власне, за колючим дротом ні до чого, але ніколи згодився і на півхлібини. Йому було однаково, він не відставав від француза, і той нарешті піддався. Домовилися, що француз кине хліб, а Ніколіч водночас з цим кине йому свою каблучку. Обману ніхто не боявся, бо серед ув'язнених панували найвищі закони честі. Справді, хліб і маленька золота каблучка полетіли з двох відокремлених секторів майже одночасно, але ні чорногорець, ні француз не змогли скористатися з обміну бо з їхніми переговорами пильно стежив німецький вартовий з поблизької вежі. Він часно попередив по телефону своїх колег. Німецьку точність задемонстровано було в той спосіб, що саме тоді, як до Ніколіча долітав хліб, а до француза золота кабучка, коло одного і коло другого вже стали німецькі солдати. Хліб і золото були негайно конфісковані, Обох винуватців спроваджено до комендатури, складено відповідного протокола і обидва чорногорець і француз помандрували на місяць до карцера. І ось війна кінчається. ж після багатьох пригод добувається до своєї Чорногорії, зустріч з дружиною, яка вірно ждала його стільки років, все прекрасно, але раптом дружина питає, а де мій дарунок? Адже ця каблучка врятувала тебе від загибелі. Ніколіч починає розповідати дружині всю цю історію, але ж є речі, яких жінка не може зрозуміти. Ти віддав її поляці, категорично заявляє дружина. Але ж чому саме поляці, дивується Ніколіч? Вже швидше німкені або француженці, бо потім і попав до Франції. Але дружина вперто стоїть на своєму. Я знаю, ти віддав їй поляці. Усі ви, чоловіки, однакові. Ясна річ потім про каблучку було забуто, бо живий чоловік все ж цінніший за найдорожчу коштовність. А тим часом табір колись був, ніколи зайнято було американським військом. Після відомих угод американці – передали в розпорядження уряду Західної Німеччини все, що лишилося по війні, управління відшкодувань починає знайомитися з документами. Вассер-Камф натрапляє на протокол допиту француза і Ніколіча. До протоколу ж, як речовий доказ, прикладено золоту каблучку з діамантом, яка збереглася впродовж усієї війни. Така німецька чесність. Вассер-Камф зробив те, що на його місці зробив би кожен. Довідався, чи живий ще Ніколіч, дізнався про його адресу і, негадано, неждано став перед подружжям Ніколічів у Тідграді, власною персоною, вічливий, усміхнений, доброзичливий. «Уявляєте?» – засміявся Бастеркамф. «Неймовірно просто! Фрау Ніколіч сприйняла це як послання небес». Нащо вже ніколи чоловік з нелегкою долею, а й той, розчулився, це було прекрасне видовище. Такі хвилини ніколи не забувається нетва. Борис хотів ще раз урувати васеркамфові захоплення з приводу золотої каблучки, поспитавши, чи не думало їхнє управління спробувати, скажімо, повернути оті тонне волосся жінкам спаленим? у крематоріях Освенцима. Хоча б тільки самого Освенсіма але передумав. «Однаково мертвих не воскресиш, а Васаркамфа не вирвеш з його дріб'язкових захоплень», сказав інше. «Сподіваємося, що нам ви допоможете, так само, як Ніколічу, тим більше, що йдеться теж про проїв цілком матеріально і, здається, уціліло». «Я зацікавлюся цим питанням», – пообіцяв Басеркамф. «І якщо? Але для цього ми повинні поїхати до Марбурга», – нагадав Борис. Басеркамф, мов би, не вірячи йому, глянув на Валерія. «Так, нам треба Марбург», – ствердив той. «Очевидно, це можна влаштувати». Басеркамф тер собі перенісся, він, ще видно, і досі жив, тою історією про золоту каблучку, така прекрасна історія. Що може ліпше свідчити про німецьку чесність? Якщо не помиляюсь, йдеться про якийсь старовинний манускрипт. Просто невеличкий шматок пергаменту, підказав Борис. Але це надзвичайно важливий документ, який розкриє одну з найбільших загадок про наших художників часів Київської Росії. Художників? Митті вхопився за слово Вассеркамп. «Я розповім, як одна німецька жінка врятувала від смерті руського художника. Неймовірна історія! Нам треба Марбург!» – сказав Валерій. «Так, ми повинні бути в Марбурзі і зустрітися із професором Осендорфером», – підвівся Борис. «А по дорозі ви розповісте нам історію про художника», – посміхнувся Валерій, показуючи Вассеркампу свій. Бездоганний проділ. Отже, гер Вастеркамф, коли ми з вами зустрічаємося завтра вранці на головному вокзалі, я вам зателефоную, нетва. Обіцяю все влаштувати. Що ж до історії з художником, то ви втрачаєте перечудову нагоду, запевняю вас. Він був скульптор. До побачення, гер Вастеркамф. Валерій і Борис були вже коло дверей, двері автоматично відчинилися. «Але ви ще почуєте про буквально приголомшливу історію?» на їм прокріщав радник по відшкодуванню. «Ох і тип!» – зіткнув Борис, коли вони опинилися у коридорі. "Хайдегер розвів руками Валерій. Хайдеггер і Ясперс. Випробувати маскарад, щоб відчути справжнє. От та похмурий. Всі ці безлико-модерні коридори, безшелесні ліфти, лискучі площини, що відзеркалюються одноводні і стократно повторюють твоє зображення в усіх можливих і неможливих проекціях. Вся ця причаяність, тиша і порядок, немов у розлінованому учнівському зошиті Все це дратувало його Тепер він знав, що за цією пустотою Ховається теж пустота Здавалося, найменше Заокруглення в цьому царстві прямих ліній Вселилося б якусь бодай надію Але не було тут нічого, окрім прямих ліній Вони або ж пролягали рівнобіжно Або ж перетиналися під прямим кутом Або ж схрещувалися творячи цілі пучки безнадійно прямих променів. Я, здається, готовий признати слушність екзистенціоналістам у тому, що людство знемагає під гнітом фраз «кинув з нервованого тава». І тим дивніша ваша мовчанка, Валерію, перед цим німецьким словометом. «Невже для того, щоб з третього секретаря колись стати послом, треба так мовчати?» Бачте, професора, в голосі Валерія була цілковита безтурботність, так, наче все йшло саме так, як треба. Не кожен третій секретар міріє стати послом. Мені, наприклад, хочеться одного – повернутися додому, до Москви. Всі рвуться за кордон, а ви? А я рвуся звідси додому. Ви, мабуть, думаєте, молодий, а у мене вже є дружина і донька в Москві. Чому не тут, не зі мною? Дуже просто. Дружина-інженер-електротехнік сюди приїхала, глянула і сказала, що ні за що не залишиться. Надто багато глини. А в глині просто, на голій глині, росте трава, мов на кладовищі. Я, признатися, навіть не помічав цього. Дружина ж тільки ту траву та глину і помітила. Тепер вона поїхала додому, а я продовжую Дивитися довкола себе, мов би, її очима. Існує між близькими людьми щось невидиме. Воно єднає їх навіть у примхах або в дивацтвах. Та вам це, мабуть, добре відомо. Угу. Непевно відбуркнув Борис, лякаючись, що Валерій почне розпитувати про його неіснуючу дружину. Що ж до моєї терплячості по відношенню до Басаркамфа, то це чисто професіональне. Ми вже тут звикли, інакше не можна. Треба дати людині вибалакатися. Вам ще не доводилося бувати на суперечках ідеологічних, де йдеться про політику, філософію, літературу, мистецтво. Отам слово ливство. Іноді потрібно не менше тижня, поки всі вони повикладають свої словесні запаси і не почнуть. Крутитися довкола того самого, мов той чоловік, що заблукав у лісі або в степу під час хуртовини. До речі, ще студентом я читав, як один наш критик доводив, що Буран у Пушкінській капітанській доці, де люди блукають, це, мовляв, зразок критичного реалізму. А от Буран в романі радянського письменника» треба зображати в стилі соціалістичного реалізму, який вимагає, щоб герої не заблукали, а вийшли точно до мети. «Хіба мало дурнів ще й у нас?» – буркнув Отава. Він згадав історію за тідом Таї на київській виставці. Захотілося раптом спитати Валерія, чи не знає він такої московської художниці Таї Зикової. Бажання було безглузде і недоречне, щоб не піддатися йому. Борис надав ходу і випередив Валерія, але той не його, вони вже виходили із цього розлінованого холодного департаменту, посольський шофер поїхав їм на зустріч. Отава зрозумів, що зараз вони обидва опиняться в тісній машині, де вже не втечеш нікуди з свого співрозмовника. І тоді зовсім не сила буде боротися своїм наміром спитати, будь-що спитати, навіщо, навіщо. Тому зупинився, взяв Валерія за гудзик, глянув йому в очі і спитав, щоб покінчити відразу із своїми комплексами і забаганками. Ви знаєте, але алеомицька минувся від перших же звуків своїх слів, стало йому соромно і боляче за свою нестриманість. Він розгублений за мов, а потім мовби би вже не зганьбитися остаточно. дочепив до початку свого запитання зовсім інший – Несподіваний для себе самого кінець, коли ми поїдемо в марбург, побачимо, побачимо, ухильно всміхнувся Валерій. Відчиняючи перед Отавою до ресята машини, на всяк випадок я замовлю квітки на завтрашній поїзд, але не гарантую, що ми туди поїдемо вже завтра. Ви гарантовані, що ваш пергамен в марбурзі? Остендорфер, професор. Марбурзького університету, я повинен побачитися з ним. Якщо це той самий Єфрейтер Осендорфер, що вбив мого батька, професора Гордія Отаву, я почну судову справу. А перегамент належав нашій державі, державному інститутові. У мене всі підтвердження. Поки ми з вами балакаємо, Осендорфер може стати вже професором Гейдльберзького, скажімо, або і Гарвардського університету. Це по-перше, прошу вас, сідайте. По-друге, навіть зостаючись у Марбурзі, він не захоче з вами бачитись і ви його не примусите. По-третє, він скаже, що не має жодного пергаменту, а скористався із фотокопії, власник вже просив зберегти його інкогніто. Варіантів багато. Сподіваюся, до завтра, Гер. Вассер підготує нам їх, якщо і не всі, то принаймні з десяток, так що запасайтеся терпінням і витримкою. Рік 1028. Теплінь Київ. І уста особища, і мятеж, і бисть тишина, велика в землі. Літопис Нестара. «По новості діла втручатися не буду», – так сказав тоді князь, приймаючи їх у теремних сінях, де мав звичай приймати всіх підданих, а згодом призвичаюся вести перемови там і з іноземними послами, щоб показати вищість своєї землі земліностіма іншими, але посли, здається, так і не добирали, що й до чого. Бо княжий терем був вельмі заплутаний у своїх переходах, доводилося оминати кілька сіней. В одних стояла велика сторожа, в других горіли свічі перед золотосяйними іконами, треті сіни звалися кожуховими, бо там слід було заставляти верхній одяж, кожухи, корзна, важкі плащі потім сходи одні й ще одні, і простори помешкання. різьблене дерево, прикраси золоті і срібні, застелені небаченими хутрами дубові лави, обковані чеканеним золотом княжий стіл, висока зроблена вмілим дуборізом із суцільного шматка дерева підставка, на якій лежить розгорнена пергаменна книга, Коштовні в шаті, ще кілька книг дивно здоблених лежить намальовані яскраво скрині поряд із княжим столом, такого не побачиш ніде ні в ромейського, ні в гриманського імператора, ні в східних владик, ні в французького короля, ні в ярлі Варязьких. По новості діла тручатися не буду, сказав князь ремейським умільцем що прибули із Константинополя. Для нас, головне, розміри і прикраси церкви, а решта – ваша турбота. Він сидів на своєму княжому місці, вони стояли далеко від нього, стояли безладною мовчазною купою. Міщило звелів усім вистроїтися в ромельські святкові шати. Все на них сяяло, змагаючись із саянням княжого золота і срібла. Але на Ярослава, як видно, те не справляло жодного враження. Його очі з холодною уважністю дивилися на всіх одразу, нікого не вирізняючи. Всевокою вже знайом були ті очі. Вони нагадували йому холодні й тверді очі князя Володимира із Радогостя. Тільки Ярослава, окрім холодності і твердості в погляді, світився глибокий розум і від цього очі були, мов би, теплішими, не такими темними, як у його батька, мали барву солов'їного крила. Князь, видно, вважав їх усіх за ромеїв, тому і звернувся до них по-грецьки. Міщило, добунтючений і найндичений, теж, чим вдавав із себе Ромеєв, почав розводити про Агапіта, став показувати князеві пергамент, не якому було, агапітом, як має виглядати споруджена ними церква. Ярослав від нас сподобалося діловитість міщилова. Він задзвонив у бубенець, служки несли ковші з медом, за руським звичаєм було випито, усі мовчали. Ярослав підвісив свого столу, підійшов, накульгуючи ближче до міців, глянув на пергамент, і тоді мав щось, Штовхнулося волка. За свою довгу і тяжку подорож від Константинополя до Києва не думав про свою прийшлу роботу, байдуже слухав теревені міщилові. Але ось тепер не просто повернувся він на рідну землю. Не для згадок і не для розчулень, не для милування Києвом і Дніпром, травами і пущами, далебі ні. Ось стоїть коло нього чоловік, який володіє великою землею, князь, не схожий на інших, мабуть, задуми в нього теж, ніяк у інших, великі і значні, але сам він мало зможе. А якщо братиме на підмогу таких, як Міщило, то й геть нічого. Сказав, що втручатися не буде, але сам розглядає перегамент і думає над чимось, хіба є ще на світі такі князі. Досі Сивок знав, що справами будівничими віддають сакеларії або ігумени, довірені люди патріархові, єпархові, іноді імператорові. За багато літ роботи вагапіта не пам'ятав випадку, щоб отак можний чоловік прийшов до художників чи покликав їх до себе. Але, може, то був тільки короткий спалах княжої цікавості, може, Витвіть вони зазвичай їм оцей мед, гляне князь недбало на чужинський пергамент, не добираючи там толку, махне рукою, відпустить їх з Богом, і все перейде до рук міщила. Тупого виконавця волі Агапітової, і поки перестарілий самолюб тішитиметься десь у своїх садах влахернських, Тут ставитимуть у тяжкій праці серед бідності, нестач, горя, прокльонів і слів з простеньку церковцю, може, навіть гіршу запоставлену Володимиром церкву Богородиці. А що вже меншу, то це сивок бачив точно і не міг ніяк збагнути, чому Агапіт уповноважив міщила на таке будівництво. Сивок злякався, що пропустить, може, єдину нагоду. Мерщій проштовхався наперед, став коло міщила, сміливо глянув на князя, сказав рідною мовою. Зробити треба так, князю, щоб увесь світ дивувався, а земля наша, щоб прославилася цим храмом. Мовиш по-нашому? вирухнув бровою Ярослав і приступив, покалічений ногою. Забув про поважність, хворість здавала знаки. Мовиш по-нашому, хіба не гречин єси, Русич, із деревської землі? «Як же ти між Ромеїв? Плутливі стержки вдолі. Мистецтво знаєш?» – допитувався князь. «Мусію він кладе», – трутився міщило по Але князь, здавалося, не звернув уваги на те, що той е, зрозумів їхню мову. А може князь знав про їхнє походження, а тільки вдавав, що не відає? «Все роблю», – сказав Сивок. «І мусію кладу, і фрески малюю, і заждительське діло знаю». Бо що ж гречани видають тебе за свого?» – спитав Ярослав. Видно їм, торгують славою і своєю, і чужою, усе в свою калитку. Бог єдин, – насупився князь, – і славася йде Богові. Хто тебе навчив, от кого і виступаєш?» «Художників не навчають, – сміливо мовив сивок. Їх приборкують, отак, як диких коней тарпанів. Не вчиші бігти, вміють від народження». А чим більше приборкаєш, тим гіршим, повільнішим стане їхній біг. Краса в ньому мре, розковність зникне разом із дикою сваволею, Отак і художник. То хто ж ти, кінчий чоловік, посміхнувся князь. На нього часто таке находить, міло втрутився міщило. Мабуть, від підрукуватої дівки, яку з собою возить повсюди, привіз до Києва князю. Князь глянув на сивоко якось непевно, чи то осудливо, чи то зневажливо. Той і не злякався ні міщилового відкриття, ні князового погляду, але наповзло на нього тяжке непоборне. Здавалося, що світ розламується, мов крихтий горщик, розруйновуються, розпадаються всі храми, монастирі, доми, що він їх ставив і прикрашав, і тільки він стоїть посередині, цілий, неушкоджений, але весь у паланні дикого вогню, і не може здобутися ні на порух, ні на слово. Мала церква князю тільки зміг вигукнути, лякаючись, що кинеться на міщила і стане його душити, або брязненим об землю топтатими ногами. Був сам не свій, ніхто не помічав сивокового стану. Князь спокійно приступив з ноги на ногу, знову поглянув на пергамент. «Мала?» – перепитав. «Чому ж мала?» – «Бо мала!» – знову гукнув сивок. Міщила засміявся, його тішила з дитини ні сивокова. Феопемт прибув разом з нами», – нагадав він князеві. «Ним утверджена церква також». Дивися, князі, тут довжина, тут черина, як і церква, богородиці, поставлена твоїм отцем, князем Володимиром. Три нави над кожною бані, бічні нави менші бані, над ними нижчий камінь можна класти всякий, бо для божого храму важить не заколишній вигляд, а серединний украс. «Що скажеш?» – звернувся князь до Сивока. «Мала церква». Повторив той, що ж не казав про це своєму Зверхникові там, у Константинополі? Збагнув це лише тепер, коли побачив Київ, побачив і не впізнав. А що буде далі, коли обведеш новими валами князю? Ярославі сподобалися останні сивокові слова, однак висновок із них зробив трохи несподіваний. «Зроблю Київ суперником Константинополя», сказав він, повертаючись до свого столу. «А для цього все зробимо, як у румейській стольнім городі. Церкву Софії, Золоті ворота, монастирі, храми, грища, палати». Сивок мовчки відступив. Згасав у ньому той спалах, що кинув його наперед до князя. Незвичні Ярослава. Теж мови відразу потьмарилась, як тільки вимовив він слова про Константинополь. Знов те саме, знов повторення і наслідування. Ніхто не думає про те, що найвища цінність бути самим собою. Ні, треба позичати. Позичали Бога в ромеїв, тепер позичають усе й до Бога. Навіть здібності пачі своїх немає, треба просити їх у ромейського імператора. І талант лише тоді талант, коли привезуть його з чужини. Чому так? Колись на цій землі жили справжні митці, які в тяжкій творчій напрузі, з нічого видобували барви і кшталти і прикрашали життя отак хоч би, як прикрашено оці княжі сіни. А тепер з'явилися тільки розповсюдниками чужого вміння такі, як міщило, а вони, виходить, і милі князям. І оцей з розумними очима, стриманим людяним голосом, позбавленим жирної пиховитості, як усіх можних, він теж не може відійти від усталеності, йому теж хочеться запозичити вже готове, «Константинополь! Справді великий і славний город, зібрано там безліч чудес, але чому Київ має бути схожим на нього? Хай живе неоднаковість, слава відмінностям!» Але все це лише промайнуло у голові Сеока. Висловити до ладу цих думок він не міг, тому попхався на своє місце позаду інших, понуро височив там лихий, не так наміщила чи князя, як на себе самого. Раптом стрельнуло йому в голові. Вже коли, як у Константинополі, то чому ж Ага прислав малюнок такої церкви? «В Константинополі будуємо лише п'яти навові церкви», – сказав, не звертаючись власно ні до кого. «А три навові нині – лише у віддалених провінціях. Може, цього й хотів ти княже?» Це вже були тонкощі, яких Ярослав знати не міг, але Міщило злякався, що князь стане допитуватися і справді запрагне собі теж складної п'ятинавової споруди, яку Агапіт не міг довірити ставити нікому, вважаючи, що тільки він один у всьому світі здатен на таке. Міщило йшлося вже не так про самого себе, як про свого Константинопольського зверхника, навчителя і хазяїна. Він розумів, що матиме тут незалежність, лише допоки прикриватиметься значенням і вищістю агапітовими. Сивок, ясна річ, був чоловік небезпечний у своїй норовитості і своєму міні, яким перевершував усіх, але дурощів в нього теж було повно. Тож міщило, поблажило, посміхнувся, Поближче пішов до князя і півголосом, наче, так більше нікого там, окрім них двох, не було, почав, цього разу вже пересипаючи ромейську мову словами руськими. Всі найголовніші церкви Константинополі князі збудовані так само на три нави, як і наша буде. І церква при мудрості Божої свята Софія має три нави – і Церква Божественного Миру Святої Ірини, і Церква Воскресіння Господнього Свята Анастасія, коли ж божественний Юстиніан ставив Святу Софію, то всі великі городи землі – Афіни, Делос, Кизик, Єгипет – славні своїм будівлями, віддали все своє найцінніше – мармур, золото, срібло, слонову кістку, колони і різьблення. На острові Родос для мурування головної бані було виділено легку цеглу і на кожній цеглині був напис «Бог заснував її, Бог їй і поможе». Через кожні 12 рядів у камінь клали священні реліквії. В той час, як священники читали молитви, головна баня тримається на чотирьох великих стовпах камінних, має в собі 40 вікон і коли глянути знизу, зсередини, то, здається, ніби нависає над чоловіком небо. Під бани і почеплено голуба, що зображає Святого Духа, а в тілі голуба зберігаються святі дари. Стіни зсередини всі викладені дорогим мармуром всіляких барв і відтінків, карнизи вкриті золотом, баня зсередини теж усе вкрита золотою мусією, по якій ідуть зображення святих. У святій Софії сто вісім колон, вісім з яких узято з храму Діани в Ефесі. Вівтар відділено від церкви срібною перепоною з дванадцятьма колонами. Престол із щирого золота, а вставленими в нього коштовними каменями уночі у церкві засвічується шість тисяч золотих лампад. Міщило перелічував далі. Скільки в Софії дверей срібних, скільки мідних, скільки кедрівих, скільки дискосів, чаш, потирів, які заважки Євангелії. Неспроможний передати величі красу найбільшого Константинопольського храму, він намагався приголомшити хоч лічбами. Громадив камінь, дерево, мідь, золото, ще й спробував вилічити, скільки все те коштувало, скільки довелося зібрати Юстінанові податі із усім візантійським фем. Так само важила кількість колон і мальовид, а не те, як вони поставлені, як здоблені, як добрені одна до одної, і як там покладено мусію, і як кована золото і срібло. Та про це Міщило не мовив. В обмеженості своїй душевній не віддав того, що самі лише імена будівель і міст вже викликають в чутливому серці образ їхній. Константинопольська Софія теж мала свій образ. Для Сивока то була зелена просвітленість, мов ранкоморська прозорість. Так колись вперше попав він до церкви Богородиці в Києві. І назавжди лишався йому вишнево-сизий спогад, і гучання дзвонів, і золоті проморги свічок. Та хіба ж про це можна розповісти? Тільки відчути може людина красу, можна тільки переживати, і лише той, хто її відчував, може творити наново, тільки в тому і справжнє обдаровання. Невже і цей розумний і мудрий князь не вміє розпізнати чоловіка здібного від нездарного – Вірю, що збудуєш для нас церкву славну і велику, сказав Ярославом Міщіле, і підняв праву руку, мов би благословив того на подвиг. Міщіле став на коліна, вдарив поклона князеві, пробурмотів: "Поможи, Боже, аби при малому таланті справи великі здолав". Сивокові хотілося кричати: "Не вір йому, князю, не вір!" Але що крик Велося так повсюди. Міщило знав, що треба перед Богом упосліджуватися. Чим нижче, тим ліпше. Хто ж то знає, який там за обіжки таланту міщило насправді? Чи оці безмовні антропоси скажуть про це? Яке їм діло? Чужа земля зроблять свою справу справно, Повернуться до Константинополя, до свого вічного Агапіта, але ж він, сивок, не повернеться. І земля ця йому не чужа, а рідна, дорога, єдина в світі. Поможи, Боже, аби при малому таланті. Нащо ж для такої землі та малі таланти? Держава завжди намагається купувати таланти, але скнарість заважає їй, Вибрати найкраще, а може просто невміння вибрати, тому здебільшого куплені бувають або ж найгірші, або ж посередні, які вміють часно вискочити наперед усі оті крикуни, що ведуться так, ніби мають у кишені грамоти від самого Бога. А справжні великі таланти часто зникають в непам'яті, невідомі і невпізнанні. Бійся посередності, о княже! але все те боляче билося лише в думці у Сивоока. До вислову ж не додавалося. Він стискував кулики від розпуки, знов коловся, ламався перед його очима світ, знов ставало посеред того явленого руйновища дивна церква. Він бачив її всю з окола і зсередини. Стояла вона яскравою писанкою з далеких років його дитинства, власне, була то й не церква, а образ його землі, який народився з давніх спогадів і з нової зустрічі з Києвом, образ, пролітаючий, мов зітхання вітру в останньому листі, неначе сповнені пташиного щебету досвідки, ніби золотиста мовчазність сонцева над білою тишею снігів. А князь тим часом знову задзвонив у Бубанець. Увійшли якісь його люди, встали позаду, почався ряд з говорилося про речі дріб'язкові і несуттєві, про право вільного виконання робіт, найму мулярів та челядників, привозу потрібного з Візантії, підлеглість лише княжому суду, а який княжий суд видно було вже тепер, де князя ліпше теля, прямо йдуче, аніж бих, що метається на всі боки і рветься кудись у незвіданість. Ще мовилося про харчі для майстрів, про червоне вино, рис, фіги, мигдаль, родзинки, корицю. Ніколи сивок не думав, що міщіло аж так далеко може зайти у своїм зрібнінні, а той намагався виказати перед князем знайомство і ще найнезначнішими, не на перший погляд, справами, здивувати Ярослава обширністю своїх зацікавлень від справ божественних аж до якихось там родзинок для майстрів на свята і на неділі. Князь теж увійшов у смак, йому видно сподобалося за попадливість Міщилова. Він жваво обмовляв усі вимоги майстрів, приємно було спустити цих загадкових людей з захмарності їхнього незбагненного уміння на грішну землю, спостерігати їхнє перетворення на простих смертних, виставляти їм вимоги, де мають мешкати, скільки працювати, які свята справляти, а які занихаєте, що їм робити вільно, а що ні, які розваги допускаються, а які заборонено, яка буде платня і як з одягом, і що буде, коли хтось із них невліковно захворіє або втратить зір, на княжному будуванні, і як мають дотримуватися посту і про заборону ловів у княжих землях, і про недопустимість блуду, і про стеження за будівництвом, і про молитви. Колись ще мали прикутий своїми хворощами до ліжка, рятуючись від нудьги і розпачу, виліплював Ярослав з м'якиша неоковирних коників і пташок. Потім, Пробував різбити подарованим князем Володимиром ножем по чорному дубу. Веселий воєвода Будий розхвалював ті дитячі витівки казав, що ніхто так не втне, як малий князь. Дохвалився до того, що Ярослав під час одного з нападів шалу став кричати, щоб йому зібрали доложниці всіх київських малюків, які вміють ліпити чи різбити. Воєвода пообіцяв – уволити князівську забаганку. Справді, десь їм довго мили бані перевдягали, перш ніж допустити до малого князя. Вони лякалися пишних палат, озброєної сторожі, численної челіді, яка сновигала по всіх усюдах. В Вірославій палаті злякано тулилися коло дверей, не мовили слова, та малий князь теж, здається, не горів бажанням вступати з ними розмови. Спитав тільки воєводу, ну, що вони там уміють? Будий Мочки став показувати князенкові ліплення і різьблення. Там були речі досконалі. «Брехня, обман!» – похмуро глянув на все те князенко. «Не можуть, молі того, а побачимо!» – весело мовив Будий. «Ось дамо їм глину та дерево?» І хай хто що хоче, та й утне. І що перед моїми очима, сказав Ярослав. Дано малим глину, дано дуб і різаки. Хто сів на лавки, а хто й просто примостився на підлозі. Хлоп'яки взялися до роботи запекло і віддано. Ярослав вирішив поки що триматися, глянути, що з того вийде, він мов би, перечував, що. Змагатися йому з цими люками киянами не виходить і не личить. Терпляче ждав, коли з'являться з-під отих малечих рук перші ліплення і перші різьблення. Молих нагодовано обідом разом з князем, коли стало темніти, запалені свічки, щоб робота не припинялася. Хто першим викінчував свою надумку, брався до чогось нового. Ярослав не мав куди поспішати, однаково змушений був лежати. Він сказав їм, що може тут жити хоч місяць, що згодом і він сам приєднається до їхньої змаганини. Але чим більше носив йому посіль буди й речей, зроблених на швидкоруч, майже на бігу, отими безвісними хлоп'яками, тим мовчазніший і похмуріший ставав малий князь, тим з більшою нехідтю позирав на своїх суперників, бо збагнув, що коли б посадовити його з ними, то був би поміж них найгірший, найнездарніший, і з його ліплень та різьби хіба що сміялися б. В нападі шал вигнав їх усіх разом з розсміяним воєводою Геть, з ненавидів От тоді всіх, хто має мистецькі здібності. Але з роками в глибині душі став поважати за наслане від Бога вмільство, бо віддав тепер гаразд, як багато мистецтвом можна завоювати душ. Через те сам приймав художників, викликаних з Візантії. Сам рядився з ними, навіть на прощання згадав про непокірливого Сивоока, Милостиво поплескав його по плечу, сказав міщилові. Не забижайте цього чоловіка. Христосу йому не вистачає, сердито мовив міщило, скрізь і завжди чогось шука. Він ревниво заступав князя від своїх антропосів. Найперше ж од свиока, боявся видно, що сивоок знову почне за рибу гроші. Але той мовчки клонився князеві, пішов сінний в гурті своїх мовчазних товаришів, які вже давно пересвідчилися, що в їхньому ділі слова марні, важить тільки вмільство. Та й сивок несвідомо притримувався тої самої думки, мабуть, саме тому, прикипів навіки серцем до іси, яка вміла весь світ містити в один-єдиний вигук зітхання Ісса. Для візантійських майстрів, стосуючи Новгородський звичай, з утриманням варягів, завчасу виділено окремий двір завалом коло самого місця спорудження церкви, але сивок хотів мати для себе зі сою окреме житло, пішов по Києву, щоб найняти хижу. Довго шукав, іса ходила за ним тінню, закутана в хутро. Але сивок справив її на торгу, бо мерзла вона вже і від осіннього вітру. Нарешті вдалося купити в родичів умерлого старого коваля наполовину зариту в землю дерев'яну хижу коло бабиного торжка. Хижа мала добре складену піч, обіцяла тепло на довгу зиму, хоч трохи і лячно було спускатися на три скіпці в землю, так ніби сходив у могилу. Надтож, беручи до уваги, що довкола височили нові боярські і купецькі доми на підкліттях з різьбленими прикрасами, з вікнами в свинцевих рамах, затягнених прозорим міхуром або із вставками заморського барного скла. Та Сивок тішив себе надію, що житло – це цілком тимчасове. Сподівався він згодом поставити собі в кутку їхнього двору новий дімок. Для Іси було байдуже, де і як жити. Їй потрібен був тільки сивок, вона лякалася, коли він йшов з дому. Щільніше куталася в хутро, величезні очі поблискували з надхутра сполохано і болісно. Заставав її завжди, як і лишав, нікуди не виходила, не відлучалася з двору, терпляче ждала його повернення, не питала, де був, що робив, як там посуваються їхні справи. Він приносив додому їдво і петво, купував і всі київські прикраси. Перше в житті доводилося йому придбавати все необхідне для життя. А знав, що тут не обійдеся, як на острові найпростішим. Тяжка зима заганяє людину до житла. І виявляється, що треба і те, і все. Одного разу він не застав із сув дома, стурбовано глянув у дворище. Зазирнув до сусідів, когось там спитав, ніхто не бачив її, ніхто й не знав, що в нього в хижі перебувало якесь живе створіння, такою непомітною і тихою була ісса. Він перейшов бабин торг, никав коло дворів, зазирнув на дитинець, проходив одні й другі ворота, питав у приворітні сторожі, ніхто не чув і не бачив. Зрозпачений повернувся додому. Ісса сиділа в кутку і щулилася від холоду. «Де була?» – спитав Сивок, не сподіваючись на відповідь, але стриматися від запитання не міг, бо злякався навсправжки за неї і вперше відчув, що б то значило втратити цю мовчазну, але найдорожчу на світі душу. Вода, сказала Ісса. І щось, мов би, темний усміх промайнуло у її великих очах, і тужливий спогад засвітився в їхній чорній глибині. Навчені ним колись слова поверталися тепер до нього по одному, і найперше було слово «вода», без якої, мабуть, не могла і сажити, звикла до її вічного дихання, до її гучної мови, до її глибинної прозорості і безмежжя. «Ти дивилася на Дніпро?» – догадався він відразу. І покартав себе в думці, що не міг показати їй з валів Дніпро давніше, аж поки вона сама якось наважилася вийти з хижі і несвідомо потягнулася до волі, до безмежжя, яке відкривалося десь із київських валів. На другий день він пішов зі сою на зерці – не хотів, щоб вона його помітила, боялася злякати народжене в ній бажання спостерігати води Дніпровські, терпляче ждав, поки іса спустилася з валу і пішла собі додому. Тоді заправся туди, де вона перед тим стояла, глянув, і сам задихнувся від безмежжя вод, де зливалися Дніпро і Десна. Він спробував повторити жест із син, схилився над безоднею з простягненими до неї руками, і, мов би, падав униз на зустріч водам, які розкрилювалися довкола Високого Києва, і в очі йому вдарила сріблисто-синім, а потім червоно-золотим. Він линув у ту барвну глибину довго і солодко, мов птах, і вважалося йому, що ширяє його дух уявлюваному просторі тої самої церкви, що привиділася тоді у княжому теремі. Збагнув тепер її глибинність, її відтіння, охопив розумом її образ. Він покладе мозаїки так, щоб дивилися люди не мертвим тупим оком, не збаранілі і бездумні, а щоб охоплювали створене оком рухливим, допитливим, щоб дошукувалися в кожному образі людської, а не тільки Божої суті – аби вловлювали красу барв і відтінків, щоб плавали линли в ній, моб птахи спозади сни на Дніпро цих надкиївських висях. Але для цього йому потрібна не та церковця, що їй тулич на київській землі міщило. Йому потрібен розмах, роздолля і обшир отакий, як відкривається з київського валу, вивезти сюди князя Ярослава та показати йому. А тим часом зігнано до Києва тисячі людей. Прибували щодень волові і кінні вози, повні пива, медів, жита, пшениці, проса, каменю, дерева. Всього потрібного для живлення і будування. Серед поганських пісень, християнських молитов грецьких, «Кадіння Попільського», Каяння в гріхах і спалахах веселих гульбиш тягли землю, припливали в льодіях з річок Ужу і Уборті до Прип'яті. І по Дніпру камінь нетвердий ставили перші городні під новий вал, почали вкопуватися в землю перевисища, щоб закладати підвалини під церкву Святої Софії. І вірієсь Гюргій – з своїми товаришами чаклував над каменем, який він сам привіз у лодях з найпотаємніших глибин деревлянської землі, не підпускав до себе навіть міщила, не хотів мати справи з тими, хто будуватиме видиме, тоді як склопотався лиш невидимим, вихвалявся, що спорудить Софію підземну, кам'яну, склепінчасту. На якій надземна церква може стояти й тисячу літ і більше, скільки буде треба допоки і стоятиме. Міщило поскаржився митрополиту Феопемпту, однак візантієць до пори не втручався в будівництво. Він ждав, видно, початку здоблення, щоб точно вказати на порядок і чин розписів згідно з догматами. Міщилові нагадано було, що навіть Константинопольська Софія споруджена славними майстрами Анфемієм і Стралла і Ісидором Змілита, останній був земляком Іктіноса, який ставив колись парфеном у Афінах. Покоїлися на розголожених підземних склепіннях, таємниці яких не розкрита ще й досі ніким, тож треба дбати, передовсім міцність, а більше не втручатися в діла івірійців. Чомусь відчув Сивоок здружену з собою душу у Юрії івірійцю. Може, сподобався той своєю незалежністю стосовно міщила. Може, сподівався мати в ньому спільника для своїх замірів, вже як закладали підвалені церкви і стали Вимальовуватися її розмір і сивок запросив Юрія з його товариством до Корчемниці. Почав, здалеку, похвалив їхню роботу і їхнє високе знання душі каменю. Бо, кому ж не відомо, що суворий камінь, завдяки вмілим людським рукам, завдяки лічбі та мірі стає м'яким і податливим, вбирає в себе тепло людське і заховує навіть запах людського тіла, в чому пересвічувався кожен, кому довелося жити серед каменю понад теплими морями. Потім спитав Юрія, мов би між іншим, «А чи не мала буде церква?» «Мала?» – вигукнув Юрій. «Не мала, ніяка. Камінь ми підклали такий, гору можна ставити. А це й ваш міщило, що ставить? Не сюди ми йшли, до князя Мстислава, тому б сказали, давай зробимо отаке. Той би пристав одразу. Ярослав обережний. Всіх слухає, ні з ким не хоче сваритися. Чому ж ми пішли до Мстислава, поцікавився Сивок. Один з вірійців, що швидко сказав Юрію, той засміявся. Боїться тебе, що ти підісланий, сказав Сивокові. А я знаю, який ти чоловік. Ти нікого не боїшся. Таких люблю. Давай вип'ємо. Хочеш не заспіваємо тобі нашої пісні. Вони випили, потім іберійці усі підвелися, стали плече до плеча, обійнялися і заспівали щось мужнє і горде, як самі в своїй чоловічій небуденній красі. «А не втікаємо до Мстислава», – гукнув знов Георгій, «бо ситник нас не спускає з ока. Ситник?» Сивох ще не чув тут такого наймення. Відгукнулися в ньому давність з дитинства дід Родим, пітнівий медовар, величка. Хто ж він? Не знаєш, він тебе знає. Всіх знає ситник. Нічний боярин князів, хочеш? Підемо до князя про церкву скажемо. Казав я, що як приїхали, похмуро мовив сивок. Змаловажив князь мої слова «Вночі треба піти через ситника Вночі князь добрий Тоді в моєму князя Можеш поставити велику церкву? Хочу, тоді йдемо» «Через цього ситника не хочу», – сказав сивок Так ніби відчував, що зустріне свого давнього недруга А може просто мав відразу до цього прізвища Бо жили тепер у ньому, відродившись усі найкращі і найтяжчі спогади з дитинства. «Ларевона попросимо!» призвутера, не відступав Гюргій. «Не пробував з Ларевоном говорити?» «Ларевон піп, не хочу з ним нічого мати». «Для попів теж будуємо, для людей не для попів. Ну, підемо до князя вдвох, у двох». Згода. А вже припекло сонце нового літа, камінь висох, втратив зайву воду, закінчено закладати підвалини, митрополит з усім кліром відправив урочистий молебень, між камені повкладувано князівські золоті печаті і дорогі хрести з золота, срібла і каперісового дерева для вічного стояння церкви, Свяченою водою окроплено весь верхній камінь. Сам князь з княгинею і дітьми, з дружиною, воєводами, боярами, ще лядинами був на торжестві. Вистроєні золотасянні ромейські шати стояли серед почту і антропоси з на чолі. Все було пишно і велеліпно. І ніхто й не сподівався, що пізно вночі до князя потаємно «Проведе ситник двох високих, закутаних у темне чоловіків і тихо вислизне з княж'ї горниці, лишивши там приведених до та самого князі. І горітиме там тільки одна тоненька свічка, промені якої падатимуть зрідка то на одне обличчя, то на друге, марно намагатимуться відвоювати в темрію бодай одне з тих листь, бо темряма виступатиме там спільницею таємності. І всі троє, передовсім, дбали зберегти таємницю. Про це йшлося їм найперше. Заради цього сивок навіть Переборов Огиду і відразу до Ситника, якого пізнав одразу, хоч як той постарів і роздався шиш за два десятки років. Що ж до Ситника, то він ясна річ не міг і в думці класти собі, що перед ним той самий хлоп'як, який колись врізав його сирицею по мармизі і дав дьорки так, що й досі ніхто не може піднайти. Виступав же Сивок під своїм християнським ім'ям Михаїл. От, привіт до тебе, князю, сказав Георгій, коли вони лишилися самі. Діло, кажіть, урівчасто кинув Ярослав. Сівок, здавалося, не мав жодного наміру розбалакувати з князем. Прийшов з останньою розмовою, з останнім попередженням. Мала церква, сказав з Ярослав і собі ворухнувся, щоб уникнути світла, яке падало йому на обличчя. Так само з темрями відповів Сивооку. Вже чув. Тепер настала черга Гюргія. Всі вони гралися у піжмурки з темрявою, Троє дорослих і поважних чоловіків. Між ними князь. Не було в цій горниці нічого, окрім тоненької свічечки. Темряви та їх трьох. Князь мав перевагу над своїми двома Відвідувачем хіба що в тому, що десь за темрявою чаїлися його вірні люди з усемогутнім ситником. Але то було десь. А ось тут вони змагалися тільки в трьох, і кожен прагнув взяти в свої спільники темряву. Кожен заслонявся нею, відхитувався від гострого проблеску свічечки і кидав у сопротивника слово чи два. Гюргієві не пасувало отаке перекидання словом двома. В ньому завжди готові були вибухнути цілі лавини слів, гарячих, склубочених, іноді навіть безладних, але тут він стримав себе. Мерший посунувся в темряву, і сказав коротко до Сивоока. «Покажи йому!» «Мала церква!» – знову вперто повторив Сивоок. Мов біг цими двома словами переконати вперто князя. Та покажи, вже не терплячись, гукнув Гюргі. Ну, що ти маєш нарешті, виявив зацікавленість Ярослав. Горіла свічка, окреслюючи світлине коло посеред горниці, порожньої, сказати б навіть убогою, як для князя. Десь, мабуть, попід стінами тулилися неширокі лавки. Та ще, може, був стілець для князя. Та якась книга на підставці, як то любив Ярослав, і більше нічого, ніяких розкошів, нічого цінного, так ніби проводить тут довгі ночі неможновладець, а простий чоловік».